Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Marka, sláva tobě, pane. Ježíš po svém mrtvých vstání ráno první den v týdnu se zjevil nejdříve Marii Magdalské, z které kdysi vyhnal sedm zlých duchů. Ona šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním, ale teď truchlili a plakali. Ti, když slyšeli, že on žije a že ho viděla, tomu nevěřili. Potom se v jiné podobě zjevil dvěma z nich na cestě, když šli na venkov. Ti se vrátili a oznámili to ostatním, ale ani jim nevěřili. Konečně se zjevil i jedenácti apoštolům, když byli právě u stolu a kárali je pro jejich nevěru a tvrdost srdce, že nevěřili těm, kteří ho spatřili vskříšeného. A řekl jim, jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Tobě, Kriste. Už od neděle, když jsme začali slavit Kristu o zmrtvých vstání, tak se tak porůznu v evangeliích setkáváme se vzkříšeným Ježíšem, který se zjevuje různým osobám, tedy svým přátelům, těm, kteří dosud ještě vlastně nepochopili smysl písma, jak jsme slyšeli, už nevím, kedy to bylo dnu, kdy Jan a Petr vstupují do prázdné hrobky a ještě nerozuměli tedy písmu, ještě nerozuměli slovům o Ježíšově zmrtvých vstání. A tady nám to evangelista Marek znova tak nějak jako pěkně souhrně celé popisuje, komu všemu se Kristus Pán po svém zmrtvých stání zjevil a jak to celé probíhalo. Nakonec se zjevil všem jedenácti apoštolům, když byli u stolu a dostali důležité pověření, jděte do celého světa, hlásejte evangelium všemu tvorstvu. Tedy jděte do celého světa a hlásejte všechno to, co jste se mnou prožili a hlavně to, co jste nyní zažili a čemu jste uvěřili. Že nejenom, že jsem byl ukřižován, ale že jsem třetího dne vstal z mrtvých. A že to moje z mrtvých vstání je pro vás, vlastně, dá se říct, zárukou otevřeného nebe. Návratu k té nevinnosti prvních lidí. Toto Ježíš vlastně svěřuje apoštolům. My bychom mohli říct, kde je Pana Maria? po celý ten čas, co se Kristus setkává s Marií Magdalskou a s tou druhou Marií, které přišly ke hrobu, s emauskými učedníky, teď se zjevuje jedenácti apoštolům a pana Maria tam nikde není jmenována. Je to tak, že Ježíš po svém zmrtvých vstání se zjevuje těm, kteří dosud písmu vlastně nerozumí nebo kteří ještě nepochopili, že on musí vstát z mrtvých. Jenomže Marína víra v tomto zřejmě nepotřebovala být jaksi potvrzena nebo být, být jaksi posilněna setkáním se samotným Ježíšem. Samozřejmě by jí to potěšilo, věřme tomu. Ale jí už těší jenom ta zpráva o prázdném hrobu a o tom, že Kristus stal z mrtvých. Jak známo, Maria už od počátku, vlastně od okamžiku, kdy, se, kdy dala souhlas s vtělením Božího Syna, uchovává všechno ve svém srdci. A tak můžeme si říci, přestože ji evangelisté nikde neuvádí mezi těmi, kterým se Ježíš po svém zmrtvých stání zjevil, tak přesto Maria věří a ví, že Ježíš zmrtvých vstal a že se zjevuje těm, kteří potřebují nejprve posílit tedy víru v jeho zmrtvých stání. Tak se k ní obracejme i my ve chvílích, kdy víme, že ta naše víra nějak kolísá. Ono přeci jenom to, co se nezakolísá, nebývá pevné, jak napsal Páter Halík, a ono to tak jako je. Ta naše víra občas opravdu zakolísá. Může to být vlivem toho, co prožíváme, může to být vlivem toho, co na nás působí skrze druhé lidi. Nenechme se vyvést z míry, a uchovávejme všechno v srdci, tak jako samotná Maria Pana. Uchovávejme všechno v srdci a zároveň mějme tu víru, kterou jsme vyznali v té nádherné sekvenci, kterou jsme před chvíli dospívali. Že žije náš král, slitovný král vítězný, a my chceme žít s ním. To bylo v té poslední sloce. A ono, když si to tak vezmeme, tak je to pravda to by nás mělo vždycky posílit. To vědomí, že Kristus opravdu žije a že my žijeme a chceme dál žít s ním. A tak se nenechme ničím tak nějak vykolejit, vyvést z míry. Můžeme si představit situaci apoštolů, situaci všech těch, kteří Ježíše za jeho života si následovali, že jsou zmatení. Když řistí, že hrob je prázdný, ještě nerozumí tomu, co Ježíš říkal o svém zmrtvých vstání. Musí být opravdu ve zmatku. A tak ten moment, kdy Ježíš potom přichází, je vždycky tím momentem asi i velké útěchy. Útěchy, že všechno to, co prožívají a prožili, že mělo a má smysl. Tak i my vždycky víme, že všechno, co s Kristem prožíváme, má mělo a bude mít vždycky smysl. A když už se ta naše víra ocitne někde tam, v těch mezích, kde není jistota, co bude dál, mějme na paměti to, co vyznáváme. Kristus žije, budeme žít s ním. Tak pán Bůh nás všechny vede, posiluje, ale hlavně potěšuje.